Павіан Павіани – це великі мавпи, які живуть групами понад 100 голів. Їх їжа досить різноманітна. Насіння, фрукти, трава, яйця і навіть маленькі тварини. Мешкають вони в деяких регіонах Аравії та в Африці, на південь від пустелі Сахара. Більшість часу павіани проводять доглядаючи і вичісуючи один одного – це допомагає налагоджувати стосунки між дітьми і їх матерями, а також між членами всієї групи. Кожна мавпа займає своє місце у групі залежно від своєї сили. У дощових лісах Західної Африки проживають мадрили – двоюрідні родичі павіанів. Голі залисини на великих мордах дорослих самців яскраво забарвлені. Гелади це мавпи, схожі на павіанів. Вони живуть у горах Ефіопії, на сході Африки. У них на грудях червоні плями без шерсті. У самців довге волосся на голові і довга грива на плечах. Їх ще називають павіани з кровоточивим серцем. Скринька фактів. Павіани важать до 40 кг, досягають завдовжки 115 см і мають 70-сантиметровий хвіст. Дорослі самці павіанів удвічі більші за самок. Розлюжені павіани гавкають не собаки. Борсук Борсук – сильний, але лякливий звір. Він має чорно-білі відмітини, як і його родич – американський смугастий скунс. На Європейському континенті борсуки живуть у лісах з сімейними групами. Борсук належить до хижаків, але ця тварина всеїдна. У його раціон входять трави, фрукти, горіхи, невеличкі тварини і яйця птахів. Борсук риє землю, щоб смакувати земляними черв'яками. Борсуки найбільш активні в сутінках. У цей час тварина шукає їжу і сухі рослини для лігвища. Протягом дня борсуки ховаються в норах, які ще називають колоніями. З часом сім'я борсуків збільшується, і тоді тварини добудовують додаткові підземні камери. Деякі великі колонії існують сотні років. На відміну від європейських борсуків, їх американські родичі – Протягом року живуть переважно самотньо в сухих і відкритих місцях.